Danje i svetog evanđelja po Mateju i Luki reče gospod priču ovu carstvo nebesko je slično čoveku caru Htede da se proračuna sa slugama svojim I kad se poče računati Dovedoše mu jednoga dužnika Od deset hiljada talanata I budući da on nemaše čime vratiti Zapovedi gospodar njegov Da prodadu njega i ženu njegovu i decu I sve što imaše I da se naplati No sluga taj pade i klanjaše se govoreći Gospodaru pričekaj me i svećuti ću ti vratiti A gospodar se sažali na onoga slugu i pusti ga i dug mu oprosti A kad iziđe sluga taj nađe jednoga od svojih drugara kojim bejaše dužan sto dinara I ukvati ga i stade daviti, govoreći, daj mi što si dužan. Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše govoreći, pričekaj me i sve vratiti. A o, ne nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne vrati du. Drugar ipak njegovi, videvši taj događaj, užalostiše se veoma i otišavši objasniše gospodaru svojemu sve što se dogodilo. Kada ga pozva gospodar njegovi, reče mu, zli slugo, sav dugo najoprostio sam ti jer si me molio. Nijeli trebalo da se i ti smiluješ na svoga drugara, kao i ja na te što se smilovao? I raznevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne brati sve što mu je dugovao. Tako će i otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki brat u svojemu od srca svojih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 Na istinu blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže je. Sveti Grigorije Palama, veliki otac naše crkve, zadržavajući svoju osvećenu pažnju, pažnju svog osvećenog uma na riječima Božim, na riječima evanđelskim, na riječima koje smo i mi danas čuli, braće i sestre, uzviknuo je velikim glasom zajedno sa ovom ženom iz naroda blažena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. I nastavlja Sveti Grigorije Palama pa kaže kad je ta žena iz naroda takvu blagodarnost I tako ispravno i tačno, bogoslovski, tačno slavoslovlje uznjela, braći i sestre, zbog svega nekoliko riječi gospodnjih. Pita se sveti Grigorije šta može da opravda, braći i sestre, našu strašnu neblagodarnost. Zato što mi Pored riječi koje, koje čuva ova žena, čuli smo braće i sestre i mnoge druge riječi gospodnje. Nagledali smo se velikih i strašnih čuda koja su slijedila. Vidjeli smo i Lazara mrtvog četiri dana, pa podignutog riječju istog ovog čovjeka i Boga Boga i čovjeka Bogo čovjeka Isuse Hrista Šta treba da kažemo Braće i sestre Ako danas Govorimo blažena utroba Koja te je nosila I dojke koje si siseo Šta da kažemo Ispred Lazarevog groba gdje je mrtav četiri dane gdje se raspada gdje smrdi i sestra na njegovim šta da kažemo kad ga vidimo vaskrslog iz mrtvih kako stoji pred Bogom i čovjekom pred Bogo čovjekom kakvu blagodarnost da uznesemo kakvu blagodarnost braću i sestra da uznesemo gospodu koji je ustao iz groba koji je ustao iz mrtvih i smrću, smrt satro, kakvu blagodarnost da mu iznesemo, braći i seste. Šta da mu kažemo? Šta da mu kažemo kad ga vidimo kako se javlja u toku 40 dana posle njegovog svetog vaskrsenja i razgovara sa učenicima, javljam se utvrđujućih ih u velikoj vjeri pravoslavnoj da je Ustao iz mrtvih I da je riješio Najveći problem Svakog čovjeka Problem smrti Naše lične smrti Braće i sestre Riješio problem smrti Naših roditelja Smrti I bolesti naše djece Naših prijatelja Naših bližnjih Kako blagodarnost Da mu iznesemo Kad ga vidimo kako takav vaskrso iz groba kao čovjek, braći i sestri, ustao čovjek iz groba, braći i sestri, ustao čovjek sa Bogom sjedinjen iz groba, u uličnosti, bogočovečanskoj uličnosti, gospoda Isusa Hrista, i ne samo što je ustao iz groba, braći i sestri, nego se i vaznosi na nebesa, braća i sestri. Čovjek, ljudska priroda, sjedinjena sa božanskom prirodom, u ličnosti gospodisu se Hrista, putuje, braća i sestre, visoko i visoko. Ne leti, braća i sestre, jer letimo i mi, možemo da letimo avionima i nekim drugim sredstvima, A ovo nije let, ovo je vaznošenje, braćice i sestre. Dalko je jedno moćno kretanje uvis. I do kojih visina, braćice i sestre? Jer svako naše uzletanje ima ograničenje. Ovo, braćice i sestre, uzletanje jeste uzletanje čovjeka na visine slave Božije. Tamo je Gospod vaznio našu prirodu I tamo i danas sa njom sjedi sa desne strane Boga i Otca. Kako blagodarnost, braći i sestre, da uznesemo Gospodu. Šta da mu kažemo? Kako da mu zablagodarimo? Kako, braći i sestre, da mu zablagodarimo što ta ogromna distanca između velikih nadnebesnih visina i naše zemlje biva premošćena na koji način jer to su braće i sestre ogromna prostranstva i veliki jaz u redu koje gore kao što kažemo kakve to veze ima sa mnom koji sam ne na zemlji nego grijehom silazim u preispodnju evo me džavovi hvataju za zglobove evo me hvataju za ruke, za uši, za oči, evo me satan uhvatio za srce i ne samo da ne želi da me vidi na zemlji, nego hoće da me uvuče u preispodnju, dakle u prostor ispod zemlje, gdje su visoke temperature i veliko usijanje, braćo i sestre. Kakve veze ima vazneseni gospod sa mnom koji evo povako silazim u preispodnju u ad gušeći se od grijeha i biojući rastrzan od mnogih strasti Kakva veza sa mnom, sa nama braći i sest, evo je Evo ga sveto povezivanje, evo ga sveto izlivanje svetoga duha, braće i sestre, na dan svete pedesetnice. Evo rijeka božanske blagodati koja se izliva iz nje dara koja ishodi iz bića očevog i sino nam se daje. Blagodat velika bujica duha svetoga, braće i sestre, koja se izlila na crpu Božiju i do da dana današnjeg neiscrpno, braće i sestre, teče kroz našu svetu apostolsku pravosvalnu crpu. Kako Bogu da zablagodarimo na tome, braće i sestre? Koliko je ta blagodat, koliko je duh sveti, braće i sestre, ljudi od zemlje, braće i sestre, presazdao u nebeska biće, koliko je zemljenih pretvorio u nebeske, koliko od palih vratio na ruči očrlo, koliko grešnih i razvratnih pretvorio, preobrazio u svete, i svijetluje ljude. A gdje? U crkvi Božijoj, braćo i sestre. Zato i naš naraštaj ne treba da se zbunjuje. I mi smo, braćo i sestre, narod Božji i mi smo crkva Božja Crkva Božija, braćo i sestre, ne može da zastari. Njen početak jeste dejstvo i sila bespočetnog Boga. Mi jesmo, braće i sestre, počeli u vremenu, ali to nije naš početak. Kao što se i naš Bog rodio u određeno vrijeme u vitvejemu i u određenoj pećini, u ograničenom prostoru, to ne znači da je on tada počeo da postoji. On se tada ovaprotio, braće i sestre, i postao kao vječan bespočetan, prisutan u vremenu i prostoru i svojom bespočetnošću otvarajući nove mogućnosti za nas stvorene ljude koji robujemo vremenu i prostoru Kakva, kakav je gospod, braćo i sestre takva je i crkva gospodnja, crkva pravoslavna ona postoju u vremenu postoju u prostoru A visila onoga koji je glava crkve, biće njegovo je bespočetno, tako da i mi uključujući se u život crkve, braći i sestre, uključujemo se u zajednicu sa bespočetnim Bogom i postajemo vječni i neprolazni. To je, braći i sestre, odgovor na mnoga postavljena i nepostavljena pitanja. Kako je do sad nismo satrli? Zar je moguće da još uvijek postoji crkva pravoslavna? Šta sve nismo probali da je satremo? Na koliko načina i ništa, evo je i dan danas živa, evo ga i danas hram pun ljudi, ne samo ovaj nego mnogi naši hramovi jer danas je državni praznik braća i sestra. Naša Crna Gora ima najviše hramova posvećenih majci Božjoj. Tako da je praznik uspenija, praznik, svaki praznik, prešljate Bogorodice, državni praznik. Kako to da crkva i danas okuplja ljude? Okuplja i braće i sestre, Bog. Danas smo se... Za braće i sestre hoćemo u crkvi da govorimo hoćemo da rešavamo probleme a zaboravili smo da je crkva tijelo Božije da je Bog glava crkve da kad si u crkvi sa Bogom si kad si van crkve van Boga si kad si protiv crkve pravoslavne protiv Boga si Kad si poslušan, blagoslov Božije je na tebi i na svima tvojima. A blagoslov Božije, braći i sestre, jeste iz oblaženstva i u vremenu i u vječnosti. Zato je mnogo važno da i mi kao na žena zablagodarimo gospodu. Šta da mu kažemo, braći i sestre? Kako da mu zablagodarimo? Na koji način? nije to jednostavno jer u pitanju su veliki darovi zbunjujemo se i nam ljudi učine neku milost obično, truležnu sujetnu, prolaznu pa se zbunimo kako da mu zahvalimo gubimo riječ a kako braće i sestre Bogu zahvaliti jer vidite moramo zahvaliti ne smijemo biti mrtvi i neblagodarni a neblagodarnost braće i sestre ...jeste smrt duše... ...neblagodaran čovjek... ...je mrtav čovjek... ...čovjek i nije blagodaran... ...Gospodu, Isusu Hristu... ...on nije čovjek... ...braće i sestre... ...on je izdao svoju prirodu... ...on se izrodio... ...kako ćemo ga nazvati... ...to je drugo pitanje... ...ali nije čovjek... ...zato je mnogo važno... ...da znamo kako Bogu zablagodariti... Na svim i velikim i strašnim dalovima. Na njemu samo Zablagodarimo braće i sestre kao ova žena. To je vrlo mudro blagodarenje. I duhom svetim nadahnutu. Ova žena iz naroda, braće i sestre. Duhom svetim je podigla glas kad je rekla Blažena, utroba koja te je nosila i dojke koje si siseo. Nemojmo, braće i sestre, da pokušavamo da zablagodarimo gospodu preskačući blagodarnost izraženu prema njegovoj prečistoj materi, presvetoj vladičici našoj bogorodici. A pa velika je sramota, braće i sestre, Blagodariti Bogu na bilo čemu, a zaboraviti Onu koja nam ga je rodila. Gospod Isus Hristos neće primiti, braće i sestre, nikakvu žrtvu, nikakvu blagodarnost ako njegova majka, presveta Bogorodica, ne bude ispoštovana. Zato su praznici presvete Bogorodice, mnogo važni braće i sestre, da poprave naš veliki nedostatak i izraz velike nepravoslavnosti. A velika nepravoslavnost, braći i sese, vlada danas upravo po pitanju poštovanja ličnosti presvete Bogorodice. Zato, kao народ koji je daleko odstupio od gospoda, ako hoćemo da mu se vratimo, braći i sestri, Ako hoćemo da se izmirimo sa gospodom, ako hoćemo da se izmirimo sa angelima, ako hoćemo da se izmirimo sa svetiteljima, ako hoćemo da primimo oproštaj od naših svetih otaca i svetih učitelja, ako hoćemo ponovo da primimo blagoslov od svetoga oca našeg save, ravno apostolnog, Ako hoćemo da nas apostovi opet prime u red svojih učenika, ako hoćemo da se sveti mučenici zastupaju za nas, braće i sestre, ako hoćemo da sveti angeli zakrije svojom nebeskom svjetlošću i slavom i da su brzi da nas odbrane, postoji jedan put, jedna prečica, braće i sestre. Jedan lakši način, a to je da se vratimo majci Božijoj. Vraćajući se njoj, kao što se na današnji praznik, praznik njenog uspenja, njenog usnuća, svi sveti apostoli i sad vjerni narod vratio majci Božijoj. Tako i mi, braći i sestre, treba kao naroda da se vratimo presvetoj bogorodici. A se njoj, mi u njenoj blizini imati braće i sestre i sve svetitelje naše crkve i kroz nju moći ćemo da priđemo i gospodu našem koji nam se kroz nju i dada, kako ispovjedamo u svetom simbolu vjera. Kad kažemo da je za gospodiske Hriste, da je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sješo sa nebesa i ova plodio se od koga od Duhu Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek ličnost Presvete Bogorodice braće i sestre je fokus kroz koga nam se izlju svetlost božanska kroz njo nam se braće i sestre crpada I sve što imamo braće i sestre, pa i ovaj današnji praznik, ovu veliku i uzvišenu radost, ovaj divni skup i sabor i ovaj, i svi sabori koje danas imamo, sve svete mošti braće i sestre, naših svetih otaca, svaki duhovni trenutak, mislimo na radost duhovnu koju smo doživjeli, koju danas doživljavamo i koju ćemo daj Bože i narednih dana doživljavati što intenzivnije i daj Bože i u vječnosti da imamo sve nam je to, braćo i sestre, došlo kroz majku Božiju kad pristupaš da ti se grije se i otpuste ona ga je rodila, koga? pa njega koji ti otpušta grijehe kad, kad te isceljaju od bolesti duševnih i tjelesnih od strasti ubitačnih Ona ga je rodila. Koga? Pa i sjelitelja. I tvoje duše, tvoga tijela. Ako ti je dijete bilo bolesno i ima obuzeto, pa je crka i Ona je rodila i Moraš i njoj da zabragodariš. Veliku ćemo grešku napraviti ako je ne prepoznamo, ako je ne zabragodarimo, braće i sestre. I što je najuzvišenije Kad pristupamo svetom putiru, da primimo Božiju krv i Božije tijelu, ona ga je rodila, braćo i sestre, od nje se ovo nje je primio. I pričršćujući se tijelom i krvlju, gospode našeg Isusa Hrista, mi, braćo i sestre, dolazimo u tijesnu zajednicu i sa presvetom bogorodičom kako nas uče sveti oci da mi kroz sveto priječešće primamo i, i presvetu bogorodicu braću i sestre i njem blagoslu primamo i njenom krvlju se na neki način priječešćujemo oboženom krvlju i preko svetog priječešća treba braćo i sestre i njoj da se vratimo kad se priječešćujemo sinom njenim. Krvlju sina njenog i Boga njenog mi moramo i njoj zablagodariti braće i sestre. I veliki je grijeh primati svete darove velike i uzvišene nadnepeske darove koji se ne mogu ni sa uporediti braće i sest, a ne blagodariti onoj kroz koju nam se oni dadoše i izviše. Zato obratimo pažnju jer jedan je način da strašno pogriješimo jedan je način da precizno blagodarimo da strašno pogriješimo braće i sestre ne treba mnogo obratimo pažnju ne treba mnogo ako hoćeš teško i smrtno da se griješiš nema potrebe mnogo da se aktiviraš nije potreban veliki angažman dovoljno je samo jedno Nemoj poštovati majku Božiju. I na taj način ti si kao neka velika eksplozija nebragodarnosti. Pun si grijeha, pun si mraka. Samo to jedno te odvaja od svjetlosti, odvaja od života. A mi danas, braći i sestre, ako pošteno i iskreno pogledamo, Projavljujemo strašne oblike neblagodarnosti prema presvetoj bogorodici. Počeli smo kao oni koji su davno odstupili od crtve Božije. Počeli smo da se klanjamo kao idolopoklonici. Počeli smo i mi kao oni koje je blagodat Božija napustila zato što su se odrekli poštovanje majke Božije. Čuvajmo se, braći i sestre, jer đavo tu postavlja posebne zamke. Jer ona koja je rodila gospoda, satrla ga je, braći i sestre. I đavo ima veliku mržnju prema majci Božijoj. Veliku i strašnu pakvenu mržnju prema njoj. Zato i narode navodi da ne poštuju majku Božiju. I naš narod je pod velikim satanskim pritiskom, i to se upravo vidi po tome što se ne pošte presta Bogorodica kako treba da se poštuje zato braće i sestre iskoristimo i ovaj dan da projavimo pokajanje da ispovedimo svi zajedno naš grijeh i opšti i pojedinačni upravo taj veliki i strašni smrtni grijeh nepoštovanje majke Božja i velike neblogodarnosti prema njoj Jak ponavljamo, blagodarnost Bogu prinošena bez blagodarenja majci Božijoj nema nikakvu snagu braće i sestre, nema nikakvu silu i Bog je neće primiti. Zato pokajmo se braće i sestre. Pokajmo se, jevo današnji dan poseban je, za i sve poseban i daj nam tu mogućnost da svi zajedno saborno A novitva, molitva, saborno pokajanje, ima posebnu silu, posebnu snagu. I samo na taj način može da nam krene na bolje. Kako da nam krene na bolje i zašto da nam krene na bolje? Šta će nam bolje bez majke Božije? I šta je to dobro ako nije majka Božija uzlog tog dobra? Zato smo se, braći i sestre, ispustili tako nisko, Zato smo i ušli u ovako veliku tamo. Danas bi majci Božioj trebali da se svi poklanjaju braći i sestre. Svi. Ne samo male, da sva Bogu, sve veće liturgijske zajednice, nego svi braći i sestre. Svi ljudi, bez izuzetka. A vidimo da se malo ljudi klanjaju. I onda šta da očekujemo? Nadajmo se, braći i sestre, promjeni na bolje, ali ako do nje ne dođe, onda znajmo da će biti sve gore i sve teže. Neka bi dao Gospod, molit vam prečite Bogorodice, slavne vladičice naše, da nam uđe svjetlost Božija u umove i u srca i da duhom svetim prepoznamo nevjestu Božiju, onu koja zače od njega da nas sveti nauče kako da se kvanjamo nevijesti njegovoj kako da je poštujemo je presta bogorodica braće i sestre je i nevijesta božija kako možemo nepoštovati njegovu nevjestu? kako možemo nepoštovati njegovu majku kako možemo braća i sestre možemo braću i sestre i da ne poštujemo ali ajde da je poštujemo da je poštujemo danas i da od danas blagodaću duha svetoga i kroz crkvu pravosljanu jer van nje ne možemo poštovati ni nju ni ti gospoda van crkve nema poštovanje. van crkve nema silnog i svetog bogodarenja dakle Bivajući u crkvi, braće i sestre, primit ćemo silu da ispoštojemo majku Božju, a bivajući van crkve nećemo moći, braće i sestre, i tako ćemo biti i dalje molitavi i bolesni i polumrtvi i mrtvi. Zato prepoznajemo crkvu kao vrlo važno mjesto i kao mjesto u kome nam se daje velika sila, velika snaga, velika svjetlost da prepoznamo što je važno, što je dobro, šta je neophodno, da prepoznamo Presvetu Bogorodicu, da prepoznamo onoga koga nam je rodila i da ga primamo prosveto pričešće. I primijemiše braće i sestre, i mi da zahvalimo kao na žena u ono vrijeme iz naroda, a i mi danas u ovo naše vrijeme jednim ustima i jednim srcem da zabragodarimo Gospodu, što ne samo da ga slušamo, nego ga i primamo u svetoj tajni pričešća, primamo ga kroz tijelo i krv, da i mi kažemo bražena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao, i primirši, braće i sestre, riječ Božiju, logo sa Božijeg, to je Gospod Isuse Hrista, koju je prevečna riječ očeva, da i mi čujemo odgovor gospodnji na blagodarenje one žene i veliku i svetu potvrdu koji kaže blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i drže je. I mi, braće i sestre, držeći gospoda u srcu, držeći svetu pravoslavnu vjeru kao štit i okup našeg bića držeći, držeći mač duha, odnosno uzvišeno ime Božije, da stojimo braće i sestre i da i sami budemo blaženi po nevažne riječi gospodnjoj. Blaženi danas braće i sestre, blaženi i sjutra i u prolaženstvu da uzrastamo u neprolaznom carsu nebeskom koga svi da se udostojimo Molitvama i velikim i svetim zastupništom presvete vladicice naše bogorodice i uvijek Djeve Marije. Amin Bože daj.